і, гадаю, багатьох з них він зміг би відповісти, та чи захотів би. Де перебувають занапащені, продані нечистому душі людській, у пеклі, чи все-таки не там? І ще навіщо дияволу душі? Яка йому з них користь? Невже він просто заради втіхі спокушає і терзає цих малих? І чи також вони страждають? Але він щойно сам кричав, то страждання визволяють, забувши сказати, від чого саме вони визволяють. Багато про що хотів би я в нього спитати, навіть знаючи, що це гріх і що вірити дияволу не можна? Та швидше за все він не захотів би мені відповідати і все таки. Аббад замовк і понурився. Він сам нещасливий і страждає. Проти волі вирвалася з Марти. І Ян знову звів на неї здивований погляд. Я бачила його очі, коли він змушував сивого перевертатися на вовка. І ще коли він... Він показував мені. Скажи, Яне, це насправді було? Заїжджи двір у Казимежі, п'яна бійка жебраків, і ти у мерському вбранні, схожий на гендляра, сидиш із товстою дівкою на колінах і штовхаєш чоботом одноногого приблуду. «Було? Відкілля!» Янові перехопило подих. «Відкілля! Як ти посміла?» «Ні, я не крала цього в тебе, і в тій корчмі не була. Усе це показав мені він, великий здраїць. Та це правда?» Правда, сухо сказав абат і відвернувся. Тоді, можливо, правда і інше. Що інше? Що ще він показав тобі з моєї брудної білизни? Зі злістів промовив Ян. Оцю хвилину геть не схожий на колишнього святого вітця, втілення лагідності та всепрощення. прощення. Ішлося не про тебе, Янусику шафляри батько Самуїл і михал Вони довго розмовляли, сперечалися, чим більше гарячкували. Потім михал схопив батька за барки і той. А так помер наш батько Яносику. А Мардула розбійник ще раніше звинуватив Михалика у смерті Самуїла Баци. «Може, і це правда?» «Правда», – почувся позаду хрипкий голос. Михайло стояв зовсім поруч, обличчя воєводи було брудне, навчолі садна рейтузи подерті зі слідами запеченої крові. «Правда», – кивнув він, коли Марта і Ян раз повернулися до нього. «Але не вся». Що ж, доведеться розповісти. Відчував я ще так чи інакше не минути мені цієї сповіді. От бачите, годиненька і настала. Змалку мурзати шалапути задираха Михалик Іванич не часто обтяжував себе роздумами про власну чи чужу долю, а також про свій злодійський христ. Цим христом, який старанно викохав старий Самуїв, михалик користувався там і тут без усякого сором, за що не раз був битий батьковим батогом, і правильно, щоб на пустиці дар свій не розтринкував не тягав без потреби все підряд та не викликав у людей підозри щодо стосунків із нечистою силою.